És dilluns 22 de juliol i a Ràdio Palafrugell explicarem que el perfil d'Instagram Explota Brava ha rebut més de 100 denúncies de casos d'explotació laboral a la Costa Brava. En aquest informatiu també explicarem que atorguen la beca Xiquet Sabater a un treball final de grau sobre les diferències entre el turista català i el francès a Palafrugell. La informació comarcal ens portarà fins a Palamos per explicar el rescat amb helicòpter a un home que havia caigut per un penya assegat a la platja de la Fosca. Música També us explicarem que els policies locals gironins volen més tecnologia per afrontar el seu dia a dia. David Puertas, cap de les policies locals de Girona, ho explica a l'Agència Catalana de Notícies. També us portarem recomanacions infantils per a aquest estiu de la mà de la Susanna Ruiz de la Biblioteca de Palafrugell. I com sempre també tindrem la previsió meteorològica per aquest inici de setmana de la mà d'Enrique Moltó, geògraf i professor de la Universitat d'Alacant. Comencem aquest informatiu d'avui, dilluns 22 de juliol, pos festa major de Palafrugell posant la mirada en una informació que coneixíem fa unes setmanes a través de la xarxa social Instagram. Hi ha un perfil que denuncia diversos casos d'explotació laboral. En parlarem d'aquestes denúncies que han fet des de principis del mes de juny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 a més a més també hi ha aquestes recomanacions i aquests consells per intentar fer front a aquest, aquest abús si és que al patiu moltes gràcies per a la nostra trucada i a seguirem vosaltres. atents doncs, a aquesta, aquesta campanya i aviam com, com evoluciona moltes gràcies per, per convidar-nos doncs aquestes més de 100 denúncies que s'han fet públiques a través d'aquest perfil d'Instagram que podeu doncs, buscar a través d'aquesta plataforma, explota, baixa, brava, doncs trobareu aquestes denúncies i, doncs, si us trobeu en algun cas similar o, o us heu trobat eh, en un cas doncs d'aquestes similituds, podeu enviar la vostra queixa, la vostra denúncia a través d'aquest eh, d'aquest perfil i, d'altra banda, doncs, també amb aquesta nova mirada posada en donar consells i fins i tot doncs en eh, com poden lluitar les persones contra aquest precarietat laboral que denuncien des d'aquest perfil, el qual doncs, hi ha darrere, en aquest cas, Arran Baix Empordà. I seguim en aquest informatiu i tornem a parlar de Palafrugell per explicar que la beca Xiquet Sabaté sabater s'ha atorgat a Daniel Font de Glòria per tal que pugui fer el màster en formació del professorat a la UOC. Els membres del tribunal que es van reunir a l'hotel Casa Mar de Llafranc van concedir l'excès de 3.000 euros a Font de Glòria després d'avaluar el seu treball de final de grau anomenat el comportament del turista català i francès a una destinació de la costa catalana catalana, que en aquest cas era Palafrugell, que ha estat doncs, seleccionat com un dels millors per la facultat de turisme de la Universitat de Girona. El treball vol descobrir quines són les principals diferències entre el turista francès i l'autòcton amb Palafrugell com a localització. La beca és una iniciativa de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre, amb col·laboració de l'Obra Social La Caixa, la Generalitat de Catalunya, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona i la Diputació de Girona. A més a més, també s'ha atorgat l'ajut Xiquet Sabater, una beca destinada a estudiants de cicles formatius de grau superior de la família professional de l'hoteleria i turisme. Els guanyadors, en aquest cas d'aquest ajut, cadascun de 500 euros, han estat Luciana Canyete Mena, pel cicle de formatiu grau superior Guia Informació i Assistències Turístiques de l'Escola d'Hoteleria i Turisme de Girona, i Eduard Pagès Prado, que està cursant el grau superior de cuina de l'Institut Baix Empordà. Per tant, doncs, aquestes bones notícies que tenen també aquest fons a casa nostra, amb aquest estudiant del grau de turisme de la Universitat de Girona, amb aquest treball final que va fer doncs, al voltant del comportament del turista català i francès, a Palafrugell, doncs, ha obtingut aquesta beca xiquet sabater valorada, recordem, amb 3.000 euros. Un moment ara per a la informació comarcal per explicar que ahir els serveis d'emergències mèdiques van rescatar un home que va caure per un penya destacat de la zona rocosa de la platja de la Fosca de Palamós la víctima de 46 anys va ser enviada a l'Hospital de Palamós un amic de l'home hem de dir que va ser qui va avisar el telèfon d'emergències cap al vols de les 9 del matí i seguidament es varen activar els serveis d'emergència Fins al lloc s'hi varen traslladar diverses dotacions de bombers el grup de recolzament d'actuacions especials policia local i els serveis d'emergències mèdiques la L'home, que va caure per unes roques de difícil accés, va resultar ferit de la cama i el lloc de la caiguda va dificultar les tasques d'evacuació per terra. Finalment, l'home va, va haver de ser evacuat amb helicòpter i un cop al port de Palamós els serveis d'emergències mèdiques el van traslladar a l'hospital de la mateixa localitat, Baix Empordanesa. Continuem en aquest primer informatiu de la setmana i a continuació explicarem que les policies locals gironines reclamen estendre l'ús de pistoles de gas pebre, les càmeres de gravació unipersonals i els drons per garantir la seguretat. El cap de l'associació que les agrupa és David Puertas, cap de la policia local de Palafrugell, que explica en declaracions a de l'Agència Catalana de Notícies que a més a més d'incorporar pistoles elèctriques TASER és imprescindible avançar i incorporar eines modernes i eficients per afrontar el dia a dia. A més a més, Puertas defensa que el gas pebre i les tases se situen entre mig del cos a cos i l'ús de l'arma de foc i en defensa l'utilitat per reduir delinqüents amb seguretat. En aquestes mateixes declaracions a la l'ACN, David Puertas destaca que en algunes situacions els policies tenen el monopoli de la força i poden tenir una eina diferent que no sigui la defensa, les mans o l'arma de foc, que per a ells doncs és una garantia. Partint d'aquesta premissa, David Puertas demana estendre l'ús d'aquells dispositius que permetin a les policies locals actuar amb més seguretat i de manera menys agressiva a l'hora de fer una detenció i reduir aquells qui s'encaren als agents. Les armes de gas pebre són efectives en situacions greus perquè permeten evitar el contacte directe, garanteixen la seguretat dels agents i en una escala de degradació se situen entre el cos a cos i les descàrregues elèctriques. A la demarcació ja hi ha algunes policies que en disposen, com per exemple Ullam, lot o Lloret de Mar i en aquest sentit Puerta es demana obrir el debat per anar-les incorporant conscient però que comprar-les dependrà dels ajuntaments en aquest cas. El cap de l'associació a més a més admet que caldrà incorporar un bon protocol que estableixi quan es poden utilitzar perquè a diferència de les tàcer també més regulades en aquest cas quan es disparen el gas es dispersa. I d'altra banda en paral·lel les policies locals gironines aposten també per altres innovacions i dins d'aquest paquet el cap de l'associació subratlla la importància de les càmeres lectores de matrícules, sobretot a l'hora de detectar grups itinerants de delinqüents, però també demana que les policies locals puguin disposar d'altres gins, i específicament n'esmenta drons i càmeres de gravació unipersonal, no només les que acompanyen l'ús de les tàceres. Per a nosaltres, explica David Puertas, és important disposar d'imatges que expliquin exactament el perquè de l'actuació policial. En aquest sentit, doncs recordem que la setmana passada ens fèiem ressò que la policia local de Palafrugell incorporava fins a sis càmeres unipersonals que els policies doncs, han posat ja en, en funcionament aquest cap de setmana passat amb la festa local major. En aquest sentit, doncs, també recordem que eh, l'alcalde de Palafrugell destacava que volien doncs, que tots els policies poguessin portar una càmera unipersonal. Pel que fa als drons, eh, tornant a aquesta informació, David Puertas assegura que aquests dispositius voladors permeten garantir la seguretat a vista d'ocell i, com a exemple de la seva utilitat, posa el municipi d'on és cap de la policia local. En aquest sentit, eh, esmenta que a Palafrugell és complicat tenir agents patrullant per tot totes les plagues i passejos, per tant, pot ser molt efectiu per fer tasques de vigilància durant l'estiu. A més a més, subratlla puertes que els drons també poden ajudar a garantir la seguretat en esdeveniments o llocs on hi hagi grans concentracions de persones i si es produeix algun incident enregistrant ne imatges o ajudar a controlar el trànsit. Tornem a centrar-nos a casa nostra i ara canviem radicalment de tema per portar-vos unes recomanacions literàries novament, en aquest cas adreçades per a un públic més infantil i juvenil. Ens arriba de la mà de la Susanna Ruiz de la Biblioteca de Palà-Frugell. Us, us deixem amb aquesta conversa amb la Susanna Ruiz i amb aquests contes i amb aquestes petites novel·les adreçades a un públic infantil i juvenil.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 una migdiada i tres ossos. Quin conte seria, Rubén? Ara et poso a fer un examen. Aquella, els rínxols d'or, no? La, no me'n recordo bé. Ah, sí? Ben bé, mira, doncs sí. <ríe> Molt bé. Les rínxols d'or dels germans Grimm. Llavors, el conte eh, és tot un conjunt de, de contes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 Uh, aquí hi ha un jove protagonista de 14 anys que és, uh, veu uh, dintre de la seva família que es produeix un assassinat amb una sala tota tancada. Llavors és una miqueta doncs, el cloedo. No? Qui ha pogut ser que ha matat aquest multimilionari quan són tots família i no ha pogut entrar ningú de fora? Llavors, a través d'aquesta lectura d'una noveleta corteta en José blanco ens va doncs, destriant eh, aquest misteri que s'amaga darrere d'aquest assassinat el misteri que sempre és un bon punt de partida per eh, aquest, doncs, hi ha nois noies eh, doncs, que comencen eh, a que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 a la gent que ens estigui escoltant, que no s'espanti, que ho publicarem tota la nostra pàgina web i posarem aquest, aquests noms d'aquests contes i d'aquests llibres. Moltes gràcies, Susana. Moltes gràcies a vosaltres, Rubén. I ara sí, arribem a la part final d'aquest informatiu d'avui i ho fem amb la previsió meteorològica que ens porta, com sempre, el geògraf i professor de la Universitat d'Alacant, Enrique Moltó. Bon dia, Enrique. Hola, bon dia. Situació del temps dominada de les temperatures elevades durant aquesta primera part de la setmana. Màximes en general al voltant de 32-33 graus, mínimes clarament per damunt dels 20, al voltant de 22-23, com dic que serà la nota dominant durant els tres, tres primers dies d'esta setmana. A partir de dijous no és que vingui una gran, una gran baixada, ni molt menys, però sí que és de que les màximes, doncs, parís que quedarien més de l'ordre dels 30 graus al voltant d'aixe valor, encara que els mínims pressupostos que, que controlarien altes tot això dins de la estabilitat típica d'aquests dos mesos de l'any, és a dir, sense pràcticament ninguna possibilitat de bruja. Doncs es preveu novament una pujada de temperatures, fins i tot doncs, arribant a una onada de calor, que per tant doncs, haurem d'estar atents a com fer front a aquesta onada de calor, què podem fer doncs, per evitar les possibles conseqüències d'un cop de calor, que us recordem aquesta càpsula ens la va oferir l'Elsa Rueda fa uns dies i per tant podeu tornar a recuperar a través de la nostra pàgina web a Doncs fins aquí aquest informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell, el primer de la setmana post-Festa Major de Casa Nostra. I nosaltres, abans d'acomiadar-nos, doncs us recordem que podeu estar informats de tot el que passa a Palafrugell a l'instant a través de radiopalafrugell.cat, la nova pàgina web de l'emissora que anem actualitzant tant punt ens arriben les notícies per tant si no us voleu perdre res relacionat amb Palafrugell doncs entreu al nostre portal web radiopalafrugell.cat i allà, allà trobareu les darreres notícies relacionades amb el nostre municipi nosaltres d'altra banda us les explicarem demà a la mateixa hora en aquests serveis informatius de Ràdio Palafrugell que passeu un molt bon dia Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell